Через північну браму Наливайков досвіта вскочив у Слуцьк. Темні слуцькі хати позалягали в снігах, як сни, що відснилися ще у літі. Рубленими причілковими стінами хати тулились одна до одної, а в них тамували подихи люди та переведена із сараїв тепло від морозів худоба. Люди намагались не дихати зі страху перед Наливайком, а корівки – облизуючи теплими язиками недавно народжених вогких своїх теляток. Гайдуки убили полковника Мартинка. Наливайкові сповістили про це вже як розвиднілося на базарі, де він зупинився табором. Почувши цю звістку, Наливайко зліз із Резі, переліг на сани, і поки його козаки знімали із стін гармати та гаківниці та порилися біля вогнищ, пролежав з призаплющеними очима півдня рожеву мушлю В якій, як прикласти до вуха Шуміло море Упу виміняв у семена оливки Кілька десятків кожухів Китайці розстелили їх На базарі І п'ять-шість зшивали в один Шили в брання для верблюдів Аби горбаті не мерзли Двоє двопалих Уже стовбурчилися В новій одежі Їхні горбиши ноги волохатіли на базарі над козаками, наче кошлаті хмари. Лише піщані очі, що лупали з хмар, та роздвоєні верхні губи говорили про них, що вони ще поки верблюди. Між ними, як сирота, блукав віслячок і дреготів у них під боками. Упу висловухого пожалів і одягнув і його в кожушка, а щоб той кожушок із віслючка не спадав, у пуза язав руками йому під животом. Тепер віслючок тинявся поміж козаками та верблюдами з власним теплом. Ні біля кого не грівся і зверхньо дивився на вогнища. Шийка знайшов Шийка, а Медолиз – Голубку. Їх уже підкованих наново привели в табір самі цигани – і самі почали упрошувати, аби Наливайко взяв їх із собою, бо вони, їхній барон, такі ж вільні люди, як і він, український гетьман, та його козаки. Циганам було відмовлено. Тоді цигани образилися і сказали, що не випустять Наливайка з Слуцька, доки не поворожить усьому його війську. За другим разом їм відмовлено не було. І решту півдня, а потім... У зблизках багать і увесь вечір, і ніч до ранку, козаки стояли з простягненими долонями, а циганки їм шепотіли, що усі вони, козаки, будуть живі та здорові, неповбивані і щасливі. Наливайко наказав лишити циганам десять бочок меду по шапці і по кожуху. На прощання циганське народ козацтво затанцював, і Наливайко через Олеговичі та Бобруйськ знову рушив на північ на Могильов. Місто велике, місто багате, що там може бути, як дасться і зазимувати. Та не вдалося. Перед Могильовом на Елінській горі з 14 тисячним військом його отшатували великий гетьман Литви Радзивіл та могильовський полковник Мбуйвіда. Наливайко вже знав, що вони на нього стоять. І він зі своєю тисячею козаків напав на них першим. Накинувся він на них уночі, під завірюху. Хуга була така, що заходило серце. У перші дев'ять саней із дев'яти дульними ожигами на затках наливай козапрях дев'ятеро верблюдів. У решта ста дев'яноста санях у закручену негодою темінь мружились перед нападом коні козаки, Козаки поскидали з себе усе, що досі на них було, і лишалися в самих сорочках. У стволах козацьких рушниць вигравала на сопілках хурделиця, але за голих шабель гострив, як точило вітер. Радзевіл та Буйвіда спохопилися лише тоді, коли їхнє осліплене скуйовджене куйовдженим військо заголосило. Його вже рубали невидимі білі примари, а двогорбі ногаті – у кожухах волохаті чудища стрибали в моруці, і з них били вогоні кулі. Жовніри вирощали, чудища брембали пекельними голосами, а все воно разом кинуло в жах могильовських міщан. І вони, захлинаючись тікаючи тікаючись дітьми в ліси, закидали мотлохом криниці і підпалили місто. Підвіяний хуртовиною, огнений могильов, лякаючи Бога, погоготів у невидне небо. Змогльова, натопивши конями снігу води, Наливайко відчув ледь вловими бажання своїх козаків і розвернув сани на південь, ближче до України. Де лісом, а де полями він рушив на бихів, щоб стати у нім на зимові лежі. Жбура, шийкою медолиза Наливайко вислав у бихів на розвідку ще загодя, а саме з військом Поплив снігами за ними Небо погасло зовсім Замість нього і під ним Засіяні зайчими слідами Дубіли замети Густий як смалець Мороз смалив Козакам брови й вуса І на білі гудзи зав'язував Під вусами подих На третій у дорозі день Загойдені Саньми козаки перемовкли Спершу, ще як від'їхали тільки від Могильова, вони перебалакувалися, та згодом, коли холоднече замурували губи, їм не схотілося ні їсти, ні говорити. Вони мляво лежали на санях один до одного спинами, дивилися, як протікає за полоздями білота, і їм починало ввижатися, що в оцих снігах вони уже не чорняві хлопці, а заснули на призьбах білі діди. Не дрімав лише Тиміш, бо збоку від саней, не покидаючи його ні в день, ні вночі, нікому не видний курів по заметах синій синесенький вихорець. Він синів, як завжди, і як завжди грів Тимошеву самотню душу.